Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin Allahun e madhuar falendrojm dhe vetem per te ndim dhe fale kërkojm ndersa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, mi shoqte të tij dhe gjithata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote të ndërru edhe zërë besimtar edhe sënë këtë ditë bëkuar në ditë gjumajë, o të kohemi para namazët të gjumasë që të vazhdojmë në tutje me disëmsime dhe ullzime që në ndihmojnë me ljenë e zote që të formohemi dhe të edukohemi si duhet. Kemi përmendur se besimtari formuar drejtën është ta i cili kujdeset, por tri aspektet e tij. Aspekti i besimit në Zotin, e para, e dyta, aspekti i praktikës dhe adhurimit ndaj Zotit, dhe e treta, edukata e tij dhe mirësia dhe kujdesi për raportet me të tjerat. Ky është Islami, kështu Islami e kompleton njeriu. Dhe mëson si të jetë korrekt në gjithë rrofshat, edhe në raport me Zotin, por edhe në raport me njerëzit. Dhe për të rruar këtë me drejt, kemi filluar që të shtjellojmë disa prej vlerave të cilat duhet të mbjellim në zemrën e tonë, duhet që t'i kultivojmë në edukatën tonë për të plotësuar këtë aspekt të rëndësishëm të formimit tonë. Kemi folur për mshirën dhe kemi folur për turpin. Ndosë sot do të vazhdojmë që të të lasim për një vlerë tjetër. Aja është respekti. Si në mësën islami që të respektujmë të tjiret. Që kanë nëmë kuptonë me respektu diken, dhe këtë duhet me respektu. Gjitha këtu dhe të tjiret dhe të tjire dhe të mundojmë që të japim përgjigje, insha Allah, përgjatë tajtimi të kështetimi sët, po insha Allah dhe në, në javët të arshma. Allahu Gjallu Gjallu Gjallu të Dhe auzo në shumë vende Kurani na mëson që të jimi nga ata që respektojnë. Dhe respekt do thot me nderu dikën. Me ia dhën atë që meriton ai në bazën ndonjë merite të caktuar. Domthonjë njeriu respektohet ose për shkak të moshës, respekton për shkak se është më i vjetër. Ose këtë ndë një respektohet ose për shkak të ndonjë pozicione që ka, sikur se për shembull prindi, pozita e prindit na obligon që të kemi respekt ndaj tij. Ose për shembull një i dashur, pozita e tij na obligon që të kemi respekt ndaj tij. Ose për shembull respektohet për shkak të një merite, ka bënë punë të caktuar, një kontribut e respektohet për kontribut që e ka dhënë apo vazhdon vazhdon me të dhënë në shoqëri. Prandaj respekti është Një vlerë tëtë edhe nësishme. E që jo rëllarë për nëndodhë që sëtë dështë ta në u anku për shka këtë mungesës e respektit. Edhe njerët me në moshë dështë ta ankuen për mungesën e respekt nga më tritë. Kemi mungesë të respektit në shkolla, kemi mungesë të respektit në familje, kemi mungesë të respektit edhe në gjami, edhe në rrugë, dhe ku të qoftë mungon kjo. Dikun më shumë e dikun më pak, mirë po n Ne kemi dëshmi që tregojnë se mungon respekti. A dinësi besimtare kemi obligim që të mësohemi me respektu. Si duhet me respektu dikën? Allahu Janullahi në Kur'an thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Ndihmoni, bashkëpunoni mes vetëve në respekt ndërsjellë, edhe në punë të mira. Do të thonë, gjithë ne kemi obligim që të kujdesemi për respekt dhe kërë e kan definu ësht, non, kanë definu djetarë të respektin, qka respekt është, në qka respektin kanë thënë, respekt është, që satë kesh mundësi me i bë mirë dikujt, që është para të jë. Nuk është diqka kufizume, mirë po diqka e gjerë. Satë mundësh me i bë mirë dikujt, është respekt. Me gjithë ato forma që kena me i përmendë. Mirë po, të ndërru dhe të zërbësimtarë, edhe respekt në njerës dhe ashtë shkall, shkall, është kategori, kategori. Sikur që e përmenda për shambull. Kemi respekt dhej prindrëve. Kemi respekt dhej më të më shuarve. Kemi respekt dhej më diturve. E kështu më rrallë. Sëtë do të flasë për respekt dhej prindrëve. Në kuptu se sinë amësër islami me i respektu prindrët. Pasë që për flasën për respektin, duhet është mesin shambull konkret të këti respekti. Nga se nga njerë dikush mund me thonë, unë e për i respektojë, për e në mirë është, anë, na dhë të ashojmë sëtë me këtu mësime, apo i respektojmë, apo ju. Nga se për nej është me rëndësi, që me i përmbush kërkesat e Zotit për respekt. Gjithë kush ka mundësime vendosë regula, unë e kaqë i respektoj, a i të të të rëndër, unë e kaqë, gjithë kush mundë e përsa këtu, ka në një vend të respektit mirë, pa, ja kalon, Zotit, E ka përcaktuar Zoti Gjalladullu çka rrespekti. Për shembull, nëse Allahun kishmë lënë dorën tonë namazin, a kishmë ndonjëherë fal 5 vote? Jo. Dikur kishmë falni namaz, dikursh 2, dikursh ndoshta në 7 apo gjithkusht për çaf, jo, ja, s'ka kështu. Allahu ka, Allah ka përcaktuar, obligim janë 5 vote. Gjithë ato janë obligim. E pastaj vullnetarë nafile, çto sa dush ti, ç'të jotja. Edhe respekti ka do kërkesa. Do të thonë është e kërkuar për e te të bërsh vëprimet saktuara që ta përmbushësh urdhën kur anor për respektim në prindve. Pas kësaj, sa të shtajsh, është mirësi e jote. Mirë po, është një veljë që të gjithë duhet me përmbushë. Po fillim është të ndërruzër në gjithë e dimësë është edhe obligim me do shvej për e mirë respekt në prindve. Mirë, po, ndoshta detajet e kësoj vlerën nuk i dim. Për shambull, me i thonë një muslimani, a është mirë me respektu përën? Gjithë, thëm i po. E mirë, hajtë regëmë, për shambull, një ajatë kuranur, osa dhemi më të reguë një hadithë të Muhammed e zonë që fletë për vlerën, nështa nuk dina me kalzohën. Dhe ne duhet që krasë informatës e përgjithës me që kemi se po mirështë që edhe të pa i sëmi edhe me argumente që e shtojnë bindin të tënë edhe ma tepër për vlerën e respekt në dhe i përndërve. Filemë e shtë nërënë dhe duhet me kuptu se në Koranë e Thadith, ko atë shumë argumente, ko atë shumë, nëmonë, udhzime për respekt në dhe i përndërve, sa që do duhet nështë 2-3 gjuma veç për me i cek ato, jo me i komentuar. Me i pon duhet me i përmenë disa për si e ty nësa për me sielë si një mostrë, më ilustru praktikisht si e trajton Islami respektin e prindërve Allahu subhanehu ve te në Kur'an wa a'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana Allahu thot në Kur'an shikoni kjo fjale e Zotit xhallah xhallahu e çfarë thon Allahu në Kur'an aduruna vetëm Allahun mos i bëni shok në adhurim dhe në dhejt prindrëve, silu një mirë. Qfar kuptojmë nga për këtja jetit? Kuptojmë se Allah u gjënë levala. Shikone në qfar grade e kangrit, respekt në dhejt prindrëve. Në dhe me thonë, fillimisht besimin e langë, kjo është me në alta, menjerë pasaj, grade e dytë, menjerë e kërkesaj e dytë, menjerë e pasaturimet është, u abiluvali dini ihsana, me prindë silu një mirë, për. dhe onës nuk është, Nuk është kërkesa nëmër 7, 8, 10, 15, e ja. Kërkesa nëmër 2. Masë shumë ti ki bërqë zotit, ajo, normalë është. Ajo në ka kryu, ajo i ka kryu printon, ajo i ka gëzu printon me neve, neve me fmiton, kjo është për zotit. Dhe ajo i kujtesit për një vazhdimisht, ajo është zotit, a ti ki mi bërqë masë shumë ti. Andaj obligimi i parasht, ndaj zotit, fillim është. Pastaj, kur vie qështja tek obligimin dhe i kresave, kategoria e parë që kejmë obligim dhe ty një e më prindit. Shqiko kë e kasi lë loge e loge, këtë obligo shmërjim. Gjithashtu të drozër ishtërani ku në mësëm për kujdes në e prindit. Shqiko në tashë, respektin që fa nivellike? Në që fa nivellike respekti? Në nivellin e? Që është të më madhore të fest, adurimi, pasaj respekti. Mirë, kur fënë tashësime kën të kujdesë, shqo në nivellin ma... Më të parë atje, klasë të parë, në në të skamu, qëka i bjendja? Allah o thotë, Walate kulle huma uffin, walate nëherhuma. Mos gëba, as uff me ju thonë, a ka nërë që të diqka? Ska, kjo është minimum, uff, a shika zëbën me ju thonë? Njëse uff zëbën me thonë, e qëka klasin për më tepër, a po? A si mjë në shika si e rëgojës ta me më njësi Me komunikuar më siel Me respektuar përëndet të nëma Gjithashtot Abdullaj bin Mesudi R.A.T. Në një shaki pejgamberit a lehi sallatu a sallam Erdh me e pyt pejgamberin e asan Disa pytje Qka i tha? Tha oj dërguar e Allah Eju l'a'mali efdal Oj dërgu mi zotit Më të rëga Cilla tjenë punët më të mira Në anë kok shumë punë mira mirë po më tregon për punën më të mirë që është si u përjis pikënga me ali sallallahu alaihi wasallam u përjis sikurse ka ajeti tha as salatu ala waqtha puna më e mirë është me fal namazin kot vet borxin te allahut më kry kjo është e para thum me ai pastaj tha çelë është tha birrë lojërin respekt ne për të Njët A përshë e s'ka këndështim Edhe Kurani Edhe fjalea Muhammedi Në mësojnë të, të njëti në mësim Andaj pegamerës në mësojnë që Në mënë është Nga Dhebërat ma të mira Gjithashtu të dërozër Muhammedi sallallahu sallem Me një rast I thadisë o fjale U që ditën nga ato fjale shokët e ti Në nëse ishë ndisi për ta të pa kuptu është më të fjallë. Diri së aju asë qarajse, qka ka për qëlemë. Qfarë, tha Muhamedi Alehi Salatuasa? Tha, rëgjim e enfë mëriin, kënë gjundë nëra, rëgjim e enfë e ka kuptimin, dhe më thonë, nuk ka mundësi mja pa hajrin vetës kërë kënjëri. Gjithë kënjëri këmë e konë i përshnumë. O, që dhe në sabët, ku shokunjeri, jara, suhe ma? Ku shokunjeri që se hajrë korë, ku shokunjeri? Tha, pejga më verësëm, aji cili, arrim me i mri prind të gjallë dëtë ose njonin, e nuk arrim me hinë gjenet për mesynet. Ma letë se me hinë gjenet për mes prindve skaftën. Rruga ma e letë, ma shpejt, me hinë gjenet është rruga për mes prindve. Rruga ma e letë, ma shpejt, me hinë gjenet është rruga për mes prindve. Ajë që edhe përmës e rrugët sinë gjennat, të të rrugët e koë haladhe ma shtira. Ajë që nuk arrimë me i në gjennat përmës e respektit të prindve, ajë përmës rrugët tjera, e koë shumë shtira. Që kështë i tha, pejgamberi së të rrësëm për respektit dhe i prindrë, rrësëm. Gjithashtu të, në rrëzër, me në rastë, Mohamedi Alehi Salatu Osam, po i spjegon shokëve ti një n në kohrat më hershme. Pejgamberi mëson nga Njeri ku tregun ngjori ashtu qveti më marr mësim. Dhe ai ngjore shumë interesante, inshallah dyhere shpjegojmë më gjatë, por unë po duam të marr edhe pjesë që dhe sot për adohet sot. Pejgamberi mëson ka përmande ndikaluarën kanë dalë tre shok në mal. Kan dalën për punë të tyre. Ka filluar të bërat shi i rrëmbysur i madh. Edhe kanë kërkuar të ushtreuha dhe kanë parë në shpellë. Jan futu në shpellë mos rahu. Mir po, nga shihu nga rrshqitjet e dhëut, vonjë një shkëmb i madh, as rrokullizëm gamojt edhe u ka mbyll derën e shpellës. Ai shkëmb i madh edhe ka zënë vend fort aty në në në hyrën e shpellës. U non shihu tani domethësisht s'ka kush e shtyn at gurin. S'ka po qështim vërtet. Për 3 vjet as më lemëruj dikush ka mundësi midis malit çishme thirr dikan. E kanë paqë Do të vdesim më anafër. Do të vdesim. Sko ka më don. Dhe njëri petitionet e hut oburra. Pse nuk e lutim Allahun Zoti është i mundshëm. Zoti ka fuqi po them. Ka mundsi ta lërgon ai gurën. E tjesh me lutën Zotën. Tha, "Së cili prineva lë të bënd dua me veprën më të mirë, më shpresdhënse se që kanë një vet." A njerëz bëjmë punë mira, më do i koha që thotova, çto kam imët tim Allah më shton pagu. E Që to qita, ta merr me ajo të pagun, meqenë se ato thiua Zot për hatën që, që sa i punë që kumbo, ç'na derën. Që shto janë marrë vesh ata. Ata rrugë bash më jot, një uni pyetën e thotë ç'shto ato. Oto Zot janë, dorë i çon durt po bendo. Oto Zot janë i kompost de print djetër. E unë e kompost bakti, komul bakti. Gjithmonë kur e komiel bakti, çungshën e parë që e komiel më së pari print ve e komiel. Tani gru se fmijëva. Hëtë një natë m'kajik një pjesë e baktisht e të i nje këtë i mledh u bo shumë vonë. Kur jo më ardhë të shpija, kur ka më ardhë të shpija, i komirë baktin loptë si zakoneshtë, edhe matë kusin që e kompazë zë natë, atë anën me qu, qumshtin, kur shkaj të prindë, atë i kanë zonë gjume. Vënë. Hëtë univa shumë këqë, që kanë flejtë pa e pi, zakoneshtë qumshtin që kanë bjellë. Thëtë edhe tash Familiart e tjerë lypshen qumshtin. Tha shë vallaj nuk me me uja para prendve të mja. Kum najt në komë deri së so, ka gjyë se e nëzë ju ka dollë gjume. Kuri ka dollë gjume, a pepin i ka pak qumsht? E kam pi, e tani ju ku mja pëtire i më shku me flejt. Kan najt në komë, kushët i së zatë, te i së qonat, avë. Po të ozatë, në paqa boqët punë për hirë tonin, hishë në e ketë shkambe qëllë në rrugën. Thë. Tha pejga mesëm, lënvizi shkambe, Nuk ka të lëshën dynjatën e zot. Çka ka mundësi me ta ndzun udhën në qofsi e bamirëve të prindërve. Mos harro këto. Mos harro këto. Respekt dhe për të bon çudina. Çil rrugë, shkëmbe që dalin përpara ta ndzhin udhën me lenë Allah nëse je i kujdesshëm, nëse ai që respekton prindti qirë Allahu u godh gjë lojëranu. Pandaj ka shumë hadithe, ka shumë ajete që flasin për vlerën e respektit të prindërve. Mir po çka i bie me respektu prind? Çu është duhet me respektu aty kurrë dhe çka duhet me bën apo? Pra? Na e kuptum që ka mirë me respektu. Çka më bota? Pra? Që unë i tregoj disa pika kyresore si me i respektu prindërit. Pra. Ma sporë ndëror. Nga respekti un për prinditon është që vazhdimisht ne bë lutje për ta. Ajo ngjoll, ajo ndej kur skogale, bë lutje për ta. Na ka mësua Allahu në suha, Kur'an për këtë. Allah o thotë, Vë kur rabbir hamhuma kema rabbejani sa dhira. E Allah o po dhëtë, thuaj, O Zotë, fali prindë të mi kujdesu për ta si kur ata o kujdesin për mua kër isha i voglë. Kër s'ka këqyrë ti, kër s'ke posë mundësi, kër gëmë prindë t'u t'kan këqyrë, t'kan vërshyje, t'kan muaj, t'kan pasë, gjithë ati ka mua, a po? Apo? E pa ata jara t'ashti kujdesu për ta, në du një e në heret, bëdua për ta, kur janë djoll. Bë dua për Allahu më i fal. Bë dua Allahu më i shpërbly. Bë dua Allahu xhallah më i shoro. Bë dua Allahu xhallah më i gëzu. Gjithçka lë le duaja. A janë print e tu pjesë e lutjeve tua? Duhet më cek. Rastak dai print bash mos më i don nga lutjet ona kur. Pamersisht. A janë të djolla an të brikut. Madje ka një hadithe të dërgueser. E ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Nëse prindi vdes dhe lënjë pas vetë të fmi që lutët për te, fletoria punë dhe të mira këti prindi si mshelët. Se të njëri kërë vdes, mshelë e fletoria ti dhe me fletore përnë varë, s'ka më punë mira, je falë qëka je falë, kërë bë mirë, kërë bë mirë, kërë vdes me arë fundë kërë punë, a po? E a ka mundë si dikujt me me të fletoria qelë, edhe kërë vdes me shku se vopet, a ka mundë si... Një për e ty në është, prindi, që lenë fmi të mirë pas veti, a i bëndua për ta. Ma dje, prindi nga doaja fmive të ti, në dunja ngritit në heret. Edhe i thatë, zotë, o zotë, unë s'jam të bërë po të mirë a mëne, këm kryjë, e pëse po më shpërblenë. Thëtë, këllonë fmi në tokë, po bëndë lutë e për ty, unë pëndë ngritit për ta. Bëndua për ta, bëndua për ta, këja për dhekër, edhe gjallë në Në të vazhdimisht për ta. Allah me i ruit, me i më rujt, më shpërblye kështu më ro. Gjithashtu të dërozi nga respekti me përpind është që gjithmonë më upërtjek me disponum. Jo e kundërta sikur Zot subhana thuaj. Në fmijë jo se ka gale, a e e e e dëshpëron, e zhgënjen, e mërzit, me qëllim edhe më rëndësish çefi i ti, tij. Më rëndësish arritimi i ti, tij. Më rëndësish arritja e qëllimit i tij. E sik Jam prand. Dëgjoni këtë hadith me vëmendje. Këto janë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të mësimë ç'ka fjalia e onun. Shikoni këtë hadithën e ndërveza. Muhamedi alaihi salatu wasalam një rast është përgatitur, e ka përgatitur ushtrin për mëmbrojtje dalën atë. Ështosh me, me dal pak më ma, majas qytetit, dhomon për më u mbroj ngarmikun. Edhe këtë kanë pas shfaqë më marr pjesën e Muhamedit alaihi sallallahu Apo, me ta ke pasje mërë pjesë kudë kufët Edhe lufta me ta kone këndshme Në kone bashkë me ta Edhe një djalini ka arë më u shkru Aty tek U shtarë që ka me mërë pjesë Kër ka arë njoni ka thonë Pegamerso me Kadit Ka thonë A i ki gjallë prendë kalon povalla Që i ka kujnë luft në Muhammedin A lejë se nëmë të nëzër Që i fepër e mire, se vapët Të nëtë mirët Edhe, po e pëjtë pëjga mërë sëmë, a i ki gjallë prind? Po, se këj gjallë s'ka pas, kom me lonë të prind të vetë. U dalë i, i kalon vetë. Ka më pëjtë i kom gjallë. Ka e qysh i le prind kur dule më në orë të une? O Allah tha, i lesh të kojtë. I lesh të kojtë. Normal se ta, ta është një gjallë, po shkënë dhe plësasaj, po jesu në pleqe vete, ta i lesh tha, të kojtë. Tha pëjga mërë s që a tjo lufta jote, që a tjo gjihadi jote, që a tje tje ki se vapin, të prindë të tu, edhe ki obligim me i bo me kesh, me i disponu, që që që që i bo me kaj? Që shtemë se pjegama. Që ka në punë, ka që të loja, edhe urnej me shku me i disponu. E që ka të mërmanja për shambull, a, për shambull, që dalin me vone, me shëshnije, në punë të lifara, a mërzitët baba, a, a se ka gale, e të një ku ka me pasë bërë q s'ka dit e lume që lim dili që në është ta dikosht se edhë në në në vetë, allonë në rruta së bëbënë vetë. Fjerë në mësot në respektu, me i gzu, duhet me i disponu, me ufadit zamrën. Gjithashtu nga, nga respekt në daj prindresht, me jep mundin maksimal për me uakry gjitha kërkesët që i këra punë. Ka në ujë për e qëka, me kry. Qa të që t'ki mundësi? Më në mundësive. Më në mundësive. Mirë po, n Me ua, me ua, bërnohon, e, përlesu kërkesa të nevojë që kanë. Dhe këtu kërkesa, dikush i përlesan. O shtë e vërtet, ka dikush i përlesan. Mirë për i përlesan me një qinë fjallë. Uffe, uffe, një, ja, ja, ja, s'gudzan. Ja, kjo së gjithë. Si të bësh uffe, prishe, ba mirë sa du shtani. Kërsh të është s'ka uffe, me keshme, po qëshja me herë, e të të të të të të të të të të të të të të të nuk më bë më mirë çu zhdu shtë ona. Edhe e mirësia kanë i Farani, po edhe më po mirë kanë i Farani. Nuk i bëhet mirë njerit të nxjija zamr, nuk bëna mirë, ja çu zbohet mirë apo. Do të më bë më mirë me disponu, më bë më mirë me e knash, veçarisht prindin ton apo. Nga respekti për prind është të ndërzo me uasbar ftyrën. Me msimin ton, me punën tën, me, me arritjen tona, me qen prindi krenar kudo që dal, më thon lë mitei për për djalin e për vajzën tonë kështu mëllaft po sa ka fëmi për shkak fatkeqësisht u munu baba nana sajn ku ngjall me ku mirë i kanë dashur njerëz u doli djalë edhe i bën dashta babën me marrë me dalë qytat apo ëh për, për shkak të punve to lifora që i bën zot në rrugë po ndëgjojmë raste fatkeqësisht po ndëgjojmë po ndodhin që doshta prend po detyrohen me shit çka kanë çka s kanë me një borx për shumë me i la borçë të djali, se valla më bastore i ka leun avta. Apo? Ose, ose tupi, lënd narkotike fatketsisht borçën të naund, baba solden në së kak nga borçë të djali. Apo? Këja kanë zi jetën e këtyrën për nërëtikë. Qëfarë respekti ka po? E punë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Me i ku që prindëve të vëtë. A onë regullë këpunë. Andaj, nga respekti për prindëve shtë në vëzëtë. Qa? Me i bo faqeva. Me i bo krenar. Me i bo balha për kërë dalin. Këtë që së shkojnë? Me të vërtet, me ufol mirë për thmitë të tyna. Qa ta, me uxëzu për investimin që e kanë bo. Me uxëzu për lodhin që e kanë kalëzu. Me uxëzu edhe me u një mirë edhe për atë pa gjumësi që e kanë kalëzu du Një zbarë fyrën, dhe gjithashtu të drozër, për fund se karë ku a zonit, po du me përmrydhë, e fundit, si me respektu prindë? E fundit është, me respektu edhe misht edhe shokt e prindëve, edhe akrebat, nëse dhe me respektu babën, respektoj edhe babën e babës, respektoj edhe vlaun e babës, respektoj edhe shokt e babës, edhe respekto kjo. Ibni Umiri radiyallahu ta'ala, Ibni Umiri kon në shok i pejgamberit sa. Ne ditë tojest në devë për një zbit i pedevës. Edan i plakë hipin devë. Pe i thojnë shokët e tij se Ibni Umiri kon dietar i madh, ku njëri me pozitë, konë kushëkë ky plakçi, po thënë mos mos thonë në, në dietara s'të ngjulla, kush është ky? Po ti ky sosh kërkuhsh, më që shoku i babestar Nuk puna me po atë komunë hipur aftë. Respektova nga se ka thon Peygamberi sam, respekti ndaj babës është më e respektu kësoktë dhe mishë tij. Edhe kjo respekt. Edhe këtë respekton prindetua. Prandaj të, ky është respekti që duhet me të më treguam. Ky është pjesë e edukatës tonë, ky është pjesë e moralit tonë. Dhe filluam këtë më sot për respektin, duke folur për respektin ndaj prindërve. Edhe do të vazhdojmë inshallah tani të tas në atë për respektin ndaj kategorive ja të tjera të shoqërisë, që me të vërtetë të kat respektoshni tonë, të kat ndër, për të këtë një komunikim që na gëzon mes vetem. Allahu na uzet një në rrugën e drejtë. Allahu na vбов që me drejtëtimit nga ata që respektojnë të tjerët dhe pastaj të tjetrat ata i respektojnë. Ka arkua zonën 61 savot punën tërë. Përsëri një safat. O kush që jeni zbraştir, do të plesni një safa të mirë dhe mundoni që sa më tej për të lënë hapësirë për rrezëjuar që kanë bërë në kontek tek dera apo. ذوت يشرف لي مع كل هاتف برسل الله وعليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا